Så er klokken 10. Radioavisen. I de seneste uger er lommetyverier tiltaget i foruroligende grad. Store magasiner, biografer, markedspladser og torve hjemsøges regelmæssigt af dristige lommetyve. Det drejer sig til syneladende om en velorganiseret bande. Og nogle af politiets mest fremragende detektiver har nu fået til opgave at uskadeliggøre de farlige forbrydere. Nu må vi har lørene stive, så vi kan pågribe de der skurke. Skal vi slå os smut omkring deroppe tåret? Tintin sagde i morges, at han gik hen. Måske dør vi på ham. Fin idé. Lad os så gå. Jamen, der er de de ponger, de pong. Goddag, mine herrer. Hvad bestiller de her? Er de på røverkøb? Det er strengt fortroligt, og kun mellem os. Specialopgaven lyder røverjagt. Og i forbifarten faldt vi over de der pæne spassererstokke. Hør, min gode mand, hvad skal de have for stokkene? 5 kroner. Ja, de kan få 10. Så siger vi 12, det giver I selv for dem. Udmærket, nu skal de få deres... Nej, tænk. Min tegnebåd blev stjålet. Nej, det er du for latterlig. Du har da nok glemt den derhjemme. Nej, den er skam 20 stjålet. Hold lige stokkene her, så betaler jeg. Øh, hvor der altså ligner der at være så tråbigt. og få din tegnebåd Nej, det er da sært. Hene er også væk Og øjeblik Jeg betaler gerne for de her. Nej tak for hjælpen Tintin De får selvfølgelig penge i morgen Men nu må vi hen og melde det til politiet Farvel så længe Nej Terry. Har du set det flotte modelskib? Det kunne jeg tænke mig at købe som en gave til kaptajn Haddock Hvad skal det have for det? 40 kroner Det er sådan en enestående antikvarketik an Altså det er en meget fin gammel ting Skal vi sige 30? Okay, skal vi deres? Hvad kostede det skib der? Ja, jeg beklager her, men altså, jeg har lige solgt det til den unge mand der Så køber jeg det af dem De må undskylde, men jeg ønsker ikke at sælge det igen Forstår de unge ven, jeg er samler Og jeg... Hvor meget har de betalt? Jeg byder dem det dobbelte Nej, ellers tak Hvad koster den båd? Dette skib er som sagt ikke længere til salg Ja, er 200 Jeg byder 500 Så tusind Mine herrer, spar dem deres ulejlighed Jeg vil forære skibet til en god ven Altså sælger jeg det ikke Farvel, mine herrer Kom, Teri. Vi er gået. Ja, ja, Teri. Jeg tager den nu. Hallo? Tintin her. Dag, kaptajn Harag. Ja, jeg har været på loppetorvet. Ja, ja, jeg købte noget derhen, men det var svært at komme hjem med det, for der var to herrer, der forsøgte at få mig til at sælge det. Nej, det kan du se, når du kommer. Ja. Ja, jeg venter dig om fem minutter. Farvel så længe. Hvem er nu det? Goddag, unge mand. Og undskyld mig tusind gange, at jeg forstyrrer dem igen. Men den skibsmodel, de købte på loppetåret, ville passe så smukt i min samling. Jeg har mange smukke eksemplarer, og vi kunne måske finde en anden, de ville synes om. Det kan ikke nytte. Jeg har købt den model til en ven. De spilder deres tid. Jeg sælger ikke det skib. Ja, her er i hvert fald mit visitkort, hvis de skulle skifte mening. Ja, men det gør jeg ikke. Jeg håber alligevel, at vi ses. Farvel. Farvel, her. Tag i din klovn! Se, hvad du har gjort. Stormasten knækkede. Nå, det er måske ikke så slemt. Det kan lidt rettes. Sådan her. Denne gang må det være, kaptajnen. Dag, tænsende. Dag, kaptajn. Det var godt, du kom. Jeg har en lille overraskelse til dig fra loppetorvet. Nej, sikke en dejlig futrykker. Krud og De sagde du Det er den drønne, bank mig Nej, nej, nej. Øh, kom hellere med mig hjem. Så, så skal du se noget. K kom her, kom. Vi løber med det samme. Det er jo lige ender på hjørnet. Kom her i stuen. Kig så på det skilleri der. Er det forbløffende? Jamen, det er jo dig selv. Nej, nej det, er, det, det er min tip, tip, tip, alle far. Ridderen af Haddock, som levede i det 17. århundrede. Men, men se på skibet der i baggrunden. Hvad siger du så? Ja, det ligner præcis den model, jeg har derhjemme. Gør det ikke? På, på, prik, på Det er det selv samme. Det er forbløffende. Der står et navn i agterstavnen. Det hedder, lad mig se... Enhjørningen. Jeg får den det har jeg aldrig tænkt over. Måske står der navn på min model. Jeg løber lige hen og ser efter. Kom, tag. Tænk, hvis den hedder det samme. Det vil være skægt. Hvad sørn den, Den er væk. Jeg ringer til Haddock. Det, det Hvad siger du? Stjålet? Ja, stjålet. Men jeg har en mistanke. Jeg ringer senere. Visitkortet. Uh -huh. Ivan Ivanovich Sakkarin, mummedskade nummer 21. Jeg har vist en høne at plukke med herr Kom til af. At... Må han ikke bliver lidt overrasket ved at se os? Nå, her bor jeg her, samleren Åh, goddag, træd nærmere, jeg ventede dem De ventede mig? Så ved de altså, hvorfor jeg er her? Ja, selvfølgelig, de vil fortælle mig, at de nu vil tale med mig om skibsmodellen Nej, tak, min her. Så forstod jeg ting. Spil de bare komedie, men sig mig, hvordan det skib der er havnet hos dem. Mit er nemlig blevet stjålet. Det er noget, de misforstår. Det skib jeg har jeg haft i over 10 år. Mund! For to timer siden ville de købe det af mig. Mm, ikke det skib. De to skibe var praktisk talt ens. Det der tilhører mig. Lad mig lige se, Masten var jo knækket på mit skib. Au. Det må de altså meget undskylde. Nu kan jeg godt se... Det er ikke mit. De er overrasket, men derfor vil jeg stadig gerne købe deres skib, fordi det er den samme type. Så hvis de finder det igen, så tænk på mig. Puh, tæ. Det var smadret ærgerligt. Men nu ringer jeg ikke til kaptajnen før i morgen. Det må altså være en anden, der har stjålet skibet. Må det skulle være ham i det blå tøj, der også ville købe det? Hvad søren? Døren står åben. Hvordan kan det gå til? Jamen, hvor ser her dog ud? To indbrud på samme dag. Alting er roet igennem, men har ser ikke ud til at mande noget. Mærkeligt tyve. Hvad må de have været ude efter? Ej, jeg gider ikke rydde op før i morgen. Godnat, til! jeg. Godmorgen, de her Dupont. Jamen, hvordan er det dog, de ser ud? Har de slået dem? Ah, det er en bagatell. Ah, jeg er en mindre misforståelse. Vi kom tilbage for at tilbagebetale de penge, som de var så venlige og låne os i går, da vores tegnebøger blev skjoldet. Ah, nej, du milde Moses. Den nye vil lige have købt den også væk, tager det roligt, bror. N nej, mine er også borte. Jamen, det må være ham, vi støtte ind i i går aftes, her på trappen, da Tintine ikke var hjemme. Hå? Oh, mødte de en her på trappen i aftes? Hvordan så han ud? Lille sort skæg, blåt tøj, brun hat. Det var den anden, der ville prøve at købe mit skib. Men det kan ikke være ham, der har stjålet de her tegnbøger. For de har jo først købt dem nu her til morgen. Vi melder det altså til politiet. Ja, du penge har ret. Vi melder det til... Av, Ja, og av, mit. Au, nu igen. Nå, farvel til Stakkels Altid galt afsted. Det er jo en hel epidemi med indbrud og lommetyverier. Nå, så rydder vi op til Hvad snuser du efter? Det ligner en cigaret. Lad mig se. Det er en lille rulle papir. Hvor søren kommer den fra? Hvad er det for noget sludder, der står på? Der er træne brødre, træne indgjørninge, formale i middagssolen. Til i lyset bliver alting klart. Det er jo det rene, Volapyg. Men hvordan er det havnet her? Jo, nu har jeg det. Det er faldet ud af skibets hulemask, da det faldt på gulvet. Den, der stjal skibet, vidste, at det skulle være der, og da han så, så at det var væk, lavede han indbrud, men fandt det ikke. Bare jeg forstod det slutter trænebrødre Træne? Jamen, hvor søren. Det er jo oplagt. Det kan simpelthen ikke være andet. Kom til at til kaptajnen. Hey, <grønne> hvor han dog råber op. Han kan ikke engang høre dørklokken. Så må han finde sig i at sparker. Pumme, Bare på dem. De har lunger, de, de er nogle. De er abemåse. Jamen, kaptajn. For at skal have ukrainske fedthale for lumske bukse, endelig på flugt, triumf for en hel flaske om. Hør, hvad er det for en halvløj, det her? Det er ikke, spor, Nu skal jeg forklare dig det. Kom her. Kan du se billedet der? Ja, det er jo din tip, tip, øh, tipolfar eller sådan noget. Forstår du? Jeg gik op i hans gamle skibskiste og fandt denne her hat og hans gamle sabel under hatten lå hans dagbog, og nu skal du høre, hvad der skete. Jeg sad og læste i den nu, da du kom. Derfor blev en lille smule ophidset. I 1688 havde en det stolte skib, forladt Domingo. Lasten var rum til Europa. En blev lumskeligt overfaldet af piratskurken Rackham den Røde, som sejlede med dødningeflaget og røvede og plønnrede på de tider. Min tip-tip-tip-tip-tip, Ollefar, blev skurkene ned. Men der var for mange. Så da han havde fået ramt på ræk den røde sel, så sne tip-tip-tip Ollefar sig ned i Jeg ved en lang lunte, mens piraterne ovenpå drak sig fra sans og samling. Han antændte lunden, sprang ned i en redningsbåd, mens han rodede alle kræfter mod en lille ø, så han indgjørningen sprang i luften, med at torken skræld, og alle skurkene forsvandt. De to Lange år boede han på øen. Han blev ven med de indfødte. Men om sider kom der så et skib forbi og samlede ham op, og så kom han hjem igen. Men nu kommer der noget løgerligt. Det sidste, der står, er en slags testamente, hvor han efterlader hver af sine tre sønner en model af det sprængte skib. Og puttigt nok, så foreslår han dem at rette lidt på stormasterne, så vil lykken smile til dem Nu stemmer det hele Rek den røde skat er vores nu Hvad mener du med det? Din tip-tip-oldefar har anbragt et stykke pergament i masten på hver af de tre skibe. Det var der jo i det skib jeg købte Jeg har det her i min tegnebog Næh, det er skræbt Den er stjålet Stjålet? Tror du ikke, du bare glemt den derhjemme? Nej, nu kan jeg huske Der var en fyr, der skubbede til mig på vejen herhen Ja, hvad der af det med piger? Vent lidt der stod noget om træne brødre. Det må være ridernes tre sønner, ikke? Træne indgjørninge ville få i midt af solen, og, og, og så nogle mærkelige tegn. Men vi må finde de tre skibsmodeller, så kan vi løse gåden. Der stod også noget om, at i lyset bliver alting klart. Hvad i alverden tror du, det betyder? Ja, det ved jeg altså ikke, men Rackham den Røde Skat er vores, så snart vi har de tre stykker pergament. Det er jeg helt sikker på. Kom, vi må afsted. Jamen ved du der hvor vi skal lede? Jeg kender en der har en anden model af en Det er en samler der hedder Sagerin. Han prøver at købe min. Ja, ja. Politiet! ja Hvad er der dog sket, fru? Åh, min Gud! Åh, min Gud! Den, den kære her Sakharin, er blevet myrdet. Gud! Åh, oh, Gud! Oh, oh! Er han død? Nej, hans hjerte slår. Jeg tror, han har fået form Se, Tintin! Tin, den anden engørning. Midtermassen er revet af. Og masten var hul. Det pergament, der var gemt inden i er væk. For pokker vi ikke de eneste, der leder efter lak om den røde skat. Ingen forlader lokalet. Goddag, kære venner. Jeg er... Undskyld, men altså, når vi er ude i embedsmedfører er vi ingen kære venner. Jeg vil er sige tværtimod. Her er nu for det første offeret. Jeg vil er sige, her ligger offeret. Og når der er et offer, må der også være en skyldig. rigtig rationeret. Vi vil nu udpege ham. Efter min opfattelse kan han ikke være ret langt borte. Jeg vil endda sige, at den skyldige står der. Skyldig? Hvem? Mig? Våger I at anklage mig? Elendige sno-apper, midder, undermålere, tøsedrenge, goriller, knoldesbakker, bavianer, klemmelud, åndsamøber, fladpander, skvadronøer, og justitsborder? Kaptejn, Snuk hold vand i blodet. Ja, slap bare af det. Det var bare en prøveballon. En prøveballon? Jo, siger de. Hvis de virkelig havde været den skyldige, var de blevet lamslået, men nu er vi opbevist om deres uskyld. Og nu tilbage til arbejdet. Vi begynder med at tage pengeaftryk. Jamen, du for forbarnet. Den døde væk. Nej, han er bare vågnet op. Han sidder der i stolen. Hvad skete, der har En mand ringede på i går aftes og tilbød mig nogle smukke gamle kårstik. Da jeg lænede mig frem for at studere dem, pressede han pludselig et op under min næse. Det var vist kloroform, for jeg mistede straks bevidstheden. Kan det give os et signalement af den mand, der tilbød dem stikkende? Øh, vent lidt. Jeg tror, jeg har set ham før, mm. selvom jeg ikke husker, hvor. Mm. Han var ret kraftig, surtråd med lille overskæg. Han var iført en blå habit, det er ham, manden fra loppetåret Hvilken mand fra loppetåret? En mand, der ville købe min skibsmodel Men de kender ham også De mødte ham i går aftes på vej væk fra mig De mistænkte ham selv for at have stjålet deres tegnebøger Ved de forresten af min tegnebog også at stjålet? Nej, det er dog oprørende så mange mennesker, der får stjålet deres ting Altså, folk burde følge mit eksempel Prøv at stjæle min, prøv bare En elastik? Ja, så enkelt, bare man får ideen Ja, rørende enkelt men nu vil vi overlade dem til deres detektivarbejde. Farvel. På gensyn. Hvis det fortsætter på den måde, så finder vi aldrig nogen syre Nej, det tror jeg heller ikke. Men hvad søren? Der står manden fra Loppetåret i det blå tøj og venter på os uden for min gadedør. Undskyld her til til. Jeg vil meget gerne snakke lidt privat med dem, hvis altså. Ja, værsgo. Kom indenfor. Det er lige op. Det de, der krybskytter morder. Hjælp mig, kaptajn. Vi lægger om her. Forsigtigt. Jeg tror jeg der skyder de også med dem. Ved de, hvem der skød? Hvad hedder den skurk? Han brænder på spuren i regnstenen. Hvad må han mente med det? Så, nu er han besvimet. Det er godt, at nogen har ringet efter en ambulance. Hør for, hulen det du pludselig af. Jeg så ikke, du gik. Jeg skyndte mig op og ringede til radiovisen, at ham, der blev skudt, var død på stedet. Hvorfor kan det gjorde det? Jo, for så kan det være, at forbryderne blotter sig. Bare jeg vidste, hvorfor han pegede på de fugle i regnestenen. Ja, det er meget mystisk. Jeg vil da sige overordentligt oh, mystisk. Ligesom de to typermmer gør for montakken. Hallo? Nå, pong, nej. Det lyder utroligt. Ja, jeg kommer med det samme. Sammen med kaptajn Haddock. Kom, kaptajn. Vi skal hen til Dupongerne. De har fundet min tegnbog. Komponeret. Tænk, der var hele syv tegnebøger i hans lommer. Det er sikkert dansk høst. Og her er det pergament, der sad i Indjørningens mast. Se selv, kaptajn. Ja, det ser rigtigt ud. Men hvor er tyven i fanget? Ja, vi fik altså nu kun færdig i hans frakke. Så spændte han. Men det er en højst af en frakke. Ja, for der sidder et renserimærke i. Og så er det jo ikke så svært at finde ejeren i morgen. Det er for sent i dag. Ja, det er det, er ret i. Men tak for tegnebogen, og nu skal kaptajnen og jeg hjem og have lidt søvn. Godnat, det her, og på gensyn syn snart. Ja, mm, yeah. det er her en på første sal, du. Goddag, herre Tintin. Det er altså de 48 personers spisestel, de har bestilt. Jeg skal ikke bestille noget. Jeg oh! oh, oh, oh. <hørgården> kunne I ikke tåle kloge for om så ned i kassen med ham. Hvorfor sidder du i et vindue i første salgsræk og kører? Åh, din skøre hund har springet ned derfra! Det er helt de Nej, hvorfor? Hvorfor spænder du efter den lastbil? Ja, jeg sin vej og tændt ind i hjemme. Det går jo strøgende! Og mit stakkels hoved! Huh! Men, men, men hvor er jeg havnet? Jeg føler som jeg er spærret inde. Ja, de er lige netop spærret inde. <laughs> jeg er en Jørgens kaptajns ånd. <laughs> der bliver de forskrækket der! til døren! Der sidder en mikrofon til højre og tal i den. Hvad ved de mig? Vide, hvor de har gennem de to stykker pergament som de frem af i dag. Vi gennemsøgte deres lejlighed, men fandt kun det tredje, der lå i deres tegnebog. Hvor er de to andre? Jeg forstår ikke en pind af, hvad de mener. Hvis de ikke inden to timer har sagt mig, hvor jeg kan finde, hvad jeg søger, så går de slemme pinsler i møde. Så nu er vi godt på den. Jeg har to timer. Der ligger en mægtig bjælke, hvis jeg kan få den op og hænge i lovskåren med de her lager, så har jeg en fin rambuk. Men først propper jeg noget i mikrofonen, så det ikke får mistanke. Han skal afgjort spektakel ned fra kælderen. for rolig Vi må hellere se, hvad det er. Kom her. Ha! Endelig gik der hul i muren. Nej, det er jo et helt museum, jeg er havnet i. Med rustning og møbler og en spildåse. Så en masse ting og sager nå slået muren ind til vores læg. Nu har vi ham den slyngel. Han må ikke stikke af. Alam pakker sig. Jeg skal nok få rammen på ham. Okay der, heder lille ven. Det går ud over dig selv. Men jeg tæller til 3 1 2 3 Altså ikke i rustningen. Mm. Så nu har vi ham straks. Enig i ham. Så at den kugleramme er vist god til at falde på rumpen i. Den løber, den dumme, jeg er Undskyld, men jeg er nærmest døren, og den bliver låst nu. Udvendigt fra! Her er jeg endelig en telefon. Jeg må fatte fat i politiet. Her ligger en kompolut til brødrene M og O-fugl, antikvitethandel. Det var altså det, den stærkeste mand, der blev skudt, ville prøve på at sige. Fugl? Ja. Jeg ringer til Haddock. Hvad der er der, hvor de unge mand? Um, uh, uh, jeg er herr nye sekretær. Uh, det burde de vide, min gode mand. Uh, undskyld, herr sekretær. Uh, nej, jeg vidste ikke, at herr Fugl... Uh... Uh, næster, næster. Der render en ung forbryder rundt i huset. Sørg for, at han ikke telefonerer. Det er livsvigtigt. Ved de straks lægge den telefon? at uh, De hører det selv. Uh! dog. Jeg er på Møllenborg. Du må komme omgående og hjælpe. Nej, jeg sagde Møllenborg. Ikke Bøllefor. Slottet Møllenborg. Hjælp, hjælp, hjælp, herr fugl, hjælp. Så for Søren, han er vågnet. Så får han en sovepille til. Fik du adressen, kaptajn? Telefonen er død. Sørens så. Det var fra stuen her, næste rofte. Se, han ligger der på kålet, og så smuttede han for næsten af men han når ikke langt. Næster, kom straks med Nero. Uh, uh, Nero, hvad uh, vil her? Kom så, Nero, og find ham. Aport! Vi må ikke tabe sporet nu. Hundesnoren har sat sig fast i en greb. Hvis jeg løber, slider den sig fri, og så har jeg den i hælen igen. Så jeg må prøve med en liste. Og en stor, tyk greb. Den må være lige nærheden. Åh, oh, jeg falder! Oh! Det var ned med nakken, og så op med hænderne begge to. Og så er det mars tilbage til slottet. Så kan vi slået og hyggeligt, til politiet kommer. Det har sikkert også et og andet at snakke med jer to om. Hvor må næster løbe ind? Ladepander har nok gjort sig usynlig Hold mund og fortsæt lige ud Hold jeres hund tilbage, eller jeg skyder den ned Gud nåede at tryste jer, hvis jeg slipper den løs I kan alle tre få en kugle i panden Rolig Nero, hvor pokker hunden rolig Mars, stadig direkte til slottet At der har vi der i gæld. Men denne gang er mine chefer hans fanger Det må vist klares med mit kosteskaft her fra vinduet Det var vist ikke hårdt nok Nok til jeg fik pistolen Hentet Rebenæster Og de står bombstille lille Oram ja, ja. Brav tager, nu skal de få kanel de to Før ja. ham! Hunden, jeg... Hænder dig op, eller jeg river jer i stykker til fiskefoder. Det er da en stemme, man kender Wow, Haddock Ja, du så ikke, den ene bandit der var vågnet op Så brugte jeg en fin, gammel konje som kastevåben. Nu så han Vil de straks løsle mig? Jeg siger dem, det er, at jeg tager jo fejl Se, der kommer Dupong og Dupong med næster i håndjern. Det er den unge barn der, der er en ren gangster. Han terroriserede mit herskab på det grøveste her opdagere. Ja, altså Dupong og Dupong, næster taler i god tro. Jeg hørte selv, at den fugl, der ligger der, bildte ham ind, at jeg var en af de værste banditter i verden. Nå, det er altså deres herre, de to supergangstere. Og se nu, hvad der er tilbage af den dejlige konge. Skål! Vi har i øvrigt en arrestationsordre her i tegnebogen. Åh nej, min tegnebog er væk. Det er da utåleligt. Så er det da godt, jeg har en kæde i min. Hør, apropos lommetyve. Har de arresteret nogen? Det var ikke længe. Vi har netop fundet en her Jeronimus klo -mand. Vi skulle netop sætte ham fast, men så fik vi ordre til, at brødrene fugl allerførst skulle arresteres. Hør, nu her. Ham en næster... Han er jo komplet uskyldig, det, det siger Tenten. Tag nu har af ham, Så kan han hente en ny flaske konjert. Ja, ja, min gode mand. Så kan de gå. Det gør ikke noget, hvis det er en stjerne, Hvordan nåede du har ud, kaptajn? Nu, ham der blev skudt. Han ringede fra sygehuset og sagde, at det var brødende fugl på møllen, hvor vi skulle have fat i. Åh, oh, vi skulle ikke at lade dupongerne være alene med de to ærkeslønger Ja, den, den ene snakker altså desværre er rundt om hjørnet Åh, oh, den vindbøjdelmotorbølle Det er for sent Fuglen er fløjet Men vi har der hans bror Og han kan vel nok se at slaget er tabt De må hellere tilstå det hele for den mand, de skød på, satte os på sporet. Så han er altså ikke død? Godt, han var i vores tjeneste. Han skulle skaffe os de tre modelskibe, men så blev han fræk og grådig og troede os. Så syntes min bror, at han skulle plukkes ned. Jamen, hvorfor bortførte de mig? For at tvinge dem til at aflevere de to pergamenter, som de et par dage før havde stjålet fra os. Hvordan skulle jeg stjæle dem? Jeg vidste ikke, at de fandtes, men den fugl, der fløj, har dokumentet fra mit skib. Nå, det vil sige, Dupont og Dupont, ring omgående til politiet og lad dem fange føreren af B.C. 3077, og så kører vi straks til byen. Hvor skal vi nu hen? Til ham, der stjælder tegnebøger, Jeronimus Klomand. Jeronimus Klomand. Ja, det er mig. I lovens navn, de er anholdt. Hvad er du anholdt for? De er en rigtig tyveknægt. Ja, tyve. Næh, næh, jeg ja, er ja, pensioneret tjenestemand. Jeronimus Klåmann, det er en frygtelig misforståelse. Undskyld, her klomand. Hvorfor fører de så kartotek over stjålne tegnebøger med ejernes navne på? Nå, nå hør nu, jeg skal ikke tyde ingen låne, men jeg lider af kleptomanen, og tegnebøger er min hobby. Hver gang jeg får fat i en, sætter jeg ejerens navne og adresse på. Se, derhenne står min samling, den er vist ret enestående, og tænk, samlet på tre måneder. De står min i alfabetisk orden. Bravo, her er begge brødrene fugls. Og perkamenterne var i. Nu er komt den røde skat vores. Farvel, Dupont og Dupont. Nu får kaptajn og jeg travlt. Husk jeres tegnebøger. Ja, vi kan jo lige så godt se efter, nu vi er her. Lad mig lige se. Danielsen, Drevsen, Dupont. Jamen, du står her, min gamle tegnebog Og her uh, en tilhører Dupont... Det, det, det er din, og tilhører DuPont, det er vist min, og, og, og DuPont, og DuPont, ja, jeg ser forbundet, snor om dem alle sammen, for nu må vi altså se at komme hjem og få det søvn i øjnene. Hvad kan den røde skat af vores, det kan du sagtens sige. Vi har godt nok to pergamenter, men vi mangler det tredje. Godmorgen, Tintin. Godmorgen, kaptajn. Ja, så har vi altså fuglen i buret, altså i resten. Har de anholdt ham? Bravo! Nå, ikke personligt. Men takket vores forudsenhed, så bliver han snuppet lige inden han nåede over grænsen. Og det tredje pergament, havde han det på sig? Jamen, det er jo netop derfor, vi er kommet. Vær så god, og god fornøjelse. Vi skal skynde os tilbage til stationen. Det kunne jo være, at der var mere kød på den fugl, end man tror. Farvel, og tillykke med den heldige erklæring. Se engang, når der står i pergamentet, at i lyset bliver alting klart, så stemmer det. Nu lægger jeg dem alle tre om på hinanden og holder dem op mod lyset. Kan du se? Kig igennem dem! Det er og kruduler! Øh, tallene og, og, og tegnene forener sig! Og, og så har vi en vinkegrad en og en grad, som præcist angiver det sted, hvor indjørningen sank. Nok hvor Hvornår tager vi så på skattejagt? Vi kan jo nok charter, Sirius. Det er min gamle ven, kaptajn Chester Stråler. Men derudover, så får vi jo brug for udrustning, dykker, grej og hvad der ellers kræves til sådan en ekspedition. Det tager alt sammen sin tid. Hvad skal vi sige? En måned? Om en måned, så kan vi slå det søs. Brav! kom den røde skat, er vores. Er vores, er vores. Det er et meget farligt tog, vi skal ud på. Hvis ikke vi har meget gode venner i ryggen, så risikerer vi, at det hele går i fisk, og at vi kommer hjem med hånden ned ad nærken. Kære kaptajn, det har jeg allerede set. Derfor vil jeg indkalde alle vores venner til en sammenkomst i morgen aften og fortælle dem en lille smule om, hvad vi har for i nærmeste fremtid. Tå den du, du siger ikke noget om skatten? Tænk dig om, kaptajn. Det vi skal ud på er en geografisk ekspedition. Det med skatten er noget, som kun du og jeg ved. Ingen må få at vide, at hvis heldet er med os, så bliver vi måske rige og berømte. På den anden side må du også indrømme, at det er betryggende, at nogle mennesker følger os og tænker på os, mens vi er væk. Ja, det er jo lige det, jeg har sagt. Uden venner går der aldrig. Hvem har du tænkt dig at invitere? Damerne først. Madame Castafiora. Åh, oh, den skriger, dukke, den togesirene, den støj forurende. Det er for at bede hende synge, når vi synes, at gæsterne skal gå hjem. Ellers risikerer vi, at det bliver alt for længe. Glimmerne. Så sig til lidt, før hun begynder, så jeg kan redde mig i sikkerhed i tide. Nå, hvem må du ellers tænkt der skal komme? Først og fremmest, professor Tone Tintin, er der noget i vejen med dit hoved? Tone den lille miljøskadede festoriginal, skal han være med til at ødelægge en hyggelig sammenkomst? Hvad tænker du på? Jeg tænker på, at hans opfindelser flere gange har hjulpet os ud af vanskelige situationer. Og, som du selv siger bliver denne noget af det mest eventyrlige, vi har været med til. Det er du sætter mit tålmodighed på en prøve, altså. Det gør næsten, at jeg, jeg, jeg bliver springe fra som kaptajn. Hvem skal du endda tage med? Du punger, du pong. Nej, nej, nej, du dræber det bedste i mig. Uh, Giv mig glas, det. De to erhvervsskadede patentsnuser. Vil du virkelig ringe til dem? Så kan du også godt regne med, og så stikker de deres næser i vores fortan og ødelægger det hele. Slap af, kaptajn. De får ikke mere at vide end de andre indbudte. Og det er, som jeg sagde før, at vi skal på en geografisk ekspedition i det sydlige have. Hvad den går ud på, kommer ingen ved. Undtagen dig og mig. Og kan du så komme hjem og sove? Ja, Tintin. Vi ses i morgen. Så har jeg talt med Ejern og Sirius. Men husk nu at sige til, når Fjord skal til at søge, så jeg kan stikke af. Det skal jeg nok. Godnat, kaptajn. Godnat. Mine damer og herrer, kaptajn Haddock og jeg har bedt dem komme her i aften, fordi vi har besluttet os til at tage ud på en længere geografisk ekspedition. Den vil sandsynligvis vare mere end et par måneder, men på den anden side regner vi med at komme hjem med spændende resultater. Må jeg give ordet til den erfarne kaptajn og modige vorehals, min ven kaptajn Haddock. Ja, bravo, bravo, ja, ja. Mine damer Ja, jeg skal synge nu Og det hører jeg gerne Min pianist er kommet Og jeg skal begynde Med at store... tige stille, ja I oh. hvert fald til jer er færdig oh, Mine herrer, Tintin oh. -tin og jeg Har sat os for at løse visse geografiske og historiske opgaver I det sydlige have Vi bliver væk som sagt i to måneder Og til det formål er det lykkedes os At lege det gode skib Sirius, Som vi nu skal til at udruste med det nødvendige men det er nu selvfølgelig så noget som en tre flasker whisky og en døggedræt og, og, og meget andet. Ja! så kan jeg afprøvet min nyeste? Ja er nyeste gamle hat, men som jeg sagde. De sagde, øh, det sagde jeg også til min bror, at, at det er vigtigt at, at tage blatter med, for det kan jo godt blive dårligt vejr, og så er det... Men, men, men, men min opfindelse er ikke afhængig af vejret, den kan... Øh, øh, øh. Må jeg så bede jer, skrub umulige landkrapper om at sige stille? Kan det ikke sige at det er et stort øjeblik for Tintin og mig? Og, og, min... og så, og så med der var her, ja så skal jeg i synge den berømte arie fra Lanskabinata. er ja, oh, det er, det er jeg har snuddet, i hvert fald. Oh. Oh. Men, øh, hun, hun er lidt budtet. Oh. Det var godt, at vi fangede brøderne fugl. De kan sange noget hjem før julen. Må jeg så få ro? Jeg troede, det var en slags damper, de skulle med. Her, Tornesol, kan de da blive ved? Ja, det er klart, at jeg tager med. Så kan jeg, kan jeg da se, om min opfindelse virker som den skade. Tintin, jeg kan ikke mere. Nu må du overtage ordet. Slap af, kaptajn. Det er jo venligt mens. Apropos venligt mens, så er det også venligt mens, når vi siger, at de skal passe på, når, når de skal på sådan en lang rejse. Ja, jeg vil da sige, de skal passe meget på lømmetyber og andre bander. Skal de også fange elefanter? Ja, de kan være ganske urolige alle sammen Vi skal nok passe på os selv Men nu ved de altså, hvad kaptajnen og jeg laver i den kommende tid Og vi glæder os til at høre den berømte Arje fra Latraviata Åh, det du låter advare mig i tide Jeg tror, vi har meget vigtigt hjemmearbejde lige nu men det er jo vigtigt, om jeg så mig sige hvis hvad skal de allerede gå? Nogen må da blive og trøste hende Men hun ser jo ud Så prøv at se på kapten Hatter Han holder sig nok for Nå, ellers tak, jeg er selv kørende Tak fordi de kom alle sammen Og på gensyn om en måned tid Når vi starter vores ekspedition Kom til. Vi tager havdøren ligesom kapten Hatter Det er nu